Klockan är fem, ekonyheter. När Nej, ska jag bara. Det här är Kåko Sports podcast. Så där är Välkomna ska ni vara till Västra Mälardalens, vad vi vet i alla fall, första podcast. Eh, som man säger på den mer brittiska engelskan, folk har ju börjat säga podcast har vi hört, eh, inte minst Filip och Fredrik och eh, det är frågan vilket som är rätt, vad tror du i Blad? Eh, jag vet faktiskt inte men, men de, alltså, i USA så har de ju en tendens att använda A eh, liksom när det väl står O, Chris Bosh eh, som man säger om en amerikansk basketspelare uttalas Chris Bush. I USA alltså Men gå, det är, gå på lite hårdare lika som lite Rydell, Martin Rudell, välkommen hit för övrigt Tack så mycket Du, du har här. ju en amerikansk Som uttalar sporten ishockey på, en, på amerikanska Så är det ju Ja, oh, ice Hockey, Hockey, exakt exactly. ah, exactly. ja. Men i det här fallet tycker jag vi använder det brittiska det är, ja. När man ser podcast och när man ser morden i midsommar är ja. Brittiska engelska lite bättre tycker jag Vi köper det, det är bra Vi har naturligtvis också vår sidekick Daniel Alfredsson med oss Yes. Ja, Danny vad tycker du om att vi har Martin Riddell som speciellt inbjuden gäst här idag? Ja, det kan nog inte bli bättre faktiskt. <laughs> ja, tack, för, tack för de fina orden. <laughs> vi är alltså fyra sportintresserade människor runt ett runt bord här i forumslokaler samtidigt som tempelriddarna någonstans i samma hus har ett slutet möte. Det blir säkert spännande. Välkomna hit, nu kickar vi igång. Yes, det har ni lärt er i det här laget, den här lilla gängen som skulle kunna vara inspelad av Svante Turesson, men det är rätt inte vad vi vet. För kunder att vi är igång alltså, vi har haft ett par dagars extra vila för den här podcasten, men nu kände vi att trycket på stan var alldeles för hårt så nu känner vi att vi är igång igen. Eller vad säger du Björn? Ja, det dessutom är jag frisk från feber, fick ligga nerbäddad där och... Och göra lite annat istället. Mm. Idag är det ska jag säga, ett fullt liksom, improviserat avsnitt. Vi kände att förra med Palme specialen där var allt för inrutat. Eh, så att idag kör vi helt utan manus eller disposition som Martin Riddel använde när han stegade in här på forum. Eh, och, och uh, eller en Bosse vi har satt svart studion brukar säga men alltid Grek Pettersson ja Bosse Pettersson a.k.a. Grek Bosse men, men haft... förresten han tog åt sig äran för ett tåspassning vid 2, -2 två målet han sa här lägger jag fram den så Snyder bara kan nipa <laughs> och jag i det här läget är då är två <laughs> hade han sin sin liksom gråkammade välfriserade ja, satt sitt breda vargagrindar så, varga green, där, ja. så. Jag gillar ju Grekbosse väldigt mycket. Jag tycker han är sjukt. Han är underhållande men ja. som expert finns det betydligt bättre. Vi kan ju kanske nämna Jag det. Grekbosse ifrån. Grekbosse, han har ju tränat i Grekland. Han har ju tränat i grekiska lag. Ja jag tror inte det är bara därför han är väldigt brun i hyn utan det är nog en hel del solarium också och typ två veckor charter per år minst i Grekland var ju på 90-talet så det borde jag ha släppt och flaggat de ränderna borde jag ha gått ur om man säger ja det hoppas man men en rolig historia om boss är ju en som jag har hört faktiskt Kristoffer Nilsson som spelar bandy i Köpings IBF välkänd, om ni följer Kåkos Borsen bor man till i alla fall Ja han Hans teori som han har hört från spelare, han har ju kompisar som spelar i Enköpings SK då, att Enköpings SK som började i allsvenskan då för ett par år sedan nu hur ser de i division 2 va? Ja, de var nära att åka ur eller åka på kvalplats som till nia tror jag. Det är alltså bedrövligt sin... men, helt klart. Nö, de är ja, det är bedrövligt. Men i alla fall det, enligt honom var orsaken till Enköpings SK:s kräftgång rent ekonomiskt var att Grekbosse ville bo på hotell innan varje match då, och det skulle ha gjort att klubbens ekonomi blev mer ansträngd än vad den skulle vara. Eh, men i alla fall forum är vi på Martin Ridell. Ja, Vart... apropå ja. improvisation så har vi inte förberett eh, någonting alls i det här avsnittet. Vi vet inte vilka låtar vi kommer att spela. Det brukar vi gå igenom lite innan, men det, det blir nog kul ändå. Vi har ju Ridell med oss. Ja, exakt. Och Ridell som menöden är för att hittar hit. Vad hände Martin? Jag har lite problem där. Kommer från ett hårt akuturpass där satte sig på på ikväll va? Så ut då svängde svängde på stan kan man säga och det först till eh... Ja, fan jag åkte jag? Folkets Park och sen Haga Teatern och sen, sen hittade jag hit i slut. Efter Läckte vild, och efter vild eh, mobilkontakt och eh, liksom mm. panik hos oss i crewet va? så kom väl <coughs> hit. Ja, det har varit en hård dag, jag får skylla på det helt enkelt. Mm, och ett mycket populärt uttryck nu för tiden tillsyende och sist så har du hittat hit i alla fall. Ja, det är kul att vara här. Mm. Men vad vill vi snacka om idag då Björn? <coughs> eh, bland annat så ska ju ni be flera årets match och årets match grand finale crescendo ultimat nu på, på söndag för att använda en massa termer köpingsinbf.web vill man ju snacka om Fast jag stör mig extremt. I alla former måste jag säga. Jag mig när det står VIB. Eller när man bara säger VIB. Eller Västerås IBF. För det är VIB-ungdom. Det för det är ungdom. VIB, Vib ungdom. finns inte längre. De har gått i konken. Så att det är Västerås IBF-ungdom. Antar jag att de kommer spela på. Kanske ett år till så kommer det vara VIB igen. Om de går upp till nästa år. Så kommer det vara VIB redan då. Men den ska vi prata om såklart. Sen ska vi väl försöka. Om vi hinner. Liksom runda av. Liksom Inom hussporterna. Och vinteridrotterna. Så alltså hockeybandy. Lite lätt innebandy, väldigt väldigt lätt. Eh, Sen vill man gå in på fotbollen fotsam. under träningsmatcherna och kicka igång för, för många lag. Eh, så vi i en ganska bra insats i, om det var söndags, 3-3 mot Mungterp i alla fall. Det var inte många som hade trott på förhand, det, allra minst jag kanske. Så att, eh, det vill vi ta upp lite grann. Mm. Och även såklart matcherna för andra lag. Mm. Och sen har ju Arboga Södra gjort klart med ett spännande namn. Det, Det tar vi nu på en gång. Målvakten Regis Colombelli. En brasse som har gjort de två senaste säsongen i Örebro Syrianska tror jag. Mm -hmm. 22 år gammal. Det finns ett ganska bra Youtube-klipp på honom Där han eh, i sex minuter håller på att göra en massa räddningar Eller visserligen ser väl alla spelare bra ut på Youtube Men mm. det är en ganska cool värvning ändå Men då måste jag fråga för att jag läste på Arbo Södras blogg På KK Sport idag Att de hade värvat någon som heter Jimmy Från Örebro sin iranska. Mm. Har du inte hunnit läst det eller? Eh, Jo, det var intervjun med Jimmy Abraham. Ja, och han sa ju det. Finns det någon du skulle vilja värva? Då sa han ju någon målvakt som han sa. Det är en klart bästa målvakt jag spelar. Men mm. är det han, den här Regis eller...? Mycket möjligt, jag hann inte tänka på den kopplingen faktiskt det... Intervjun läste jag före Re Regis blev klar Men då tar vi och kollar upp det, när vi spelar en låt Så surfar ja. vi in på våra iPhones Och kollar ifall det stämmer eller inte Ja, faktiskt. och precis, och apropå en grej till man vill snacka om idag Så man ville gå in lite lätt på Örebro SK Där vi har koppling med Johannes Skoglund Dessutom är vi ett stort Örebro SK-fan Här idag i Martin och Helt oförståeligt varför men... Ja, det är en bra fråga Nej, men, Min mor är ju från, från stan Örebro Så att det var mina kopplingar till, till den klubben. Sen, sen gick man väl och kikade på... Ja, nej, fan, vad första matchen? Jag kommer ihåg att det var mot Hammarby i alla fall. Och, och Micke Sten drömde in ett antal strutar där bakom... Ja, vem var det? Lasse Eriksson. Lasse Eriksson. Eller på Anticovich. Nej, det var Lasse Lass Eriksson. Det måste vara Eriksson, det var tidigare än ja. Kovic. Martinsson, 90-talet. 90 och då representerade Christer först Hammarby. Han är en gammal Örebro-grabb. Så att, ja, det var... Det var en rolig match på mm. många sätt och vis Martin som har, du tenderar att säga vad, Efter varje mening här nu, det får ja. du sluta med Jag vet att du själv inte gillar sådana så. Det blir så när man angås för mycket med Göteborgare De använder uttrycket alldeles för mycket ja. ja, men i alla fall Du har ju, du studerar ju till, till Mäklare som Kai Modin säger i serien ja. Mäklarna då. men Men, och du har ju sagt då Att det är ett yrke som rent generellt ger ganska bra Pröjs nej, nej, alltså, nej, alltså, nej det har inte du sagt men, det är ju, Jag konstaterar bara det Men du har sagt att ja, det enda jag vill ha när jag blir stor Det är ett årskort på Örebro SKs fotbollsmatch Ja men det, ja. det är lite faktiskt. Ja. Så att det är en stor support ja. Och för att återkoppla det här med, med ÖSK Till uh, Södras värvning För att göra en parallell där Så har också gjort en Youtube-värvning Eller man ska säga Eh, Valdet Ramma från Hannover. Nu vill man ju bara slutföra Hannover. Hur säger man 96 på tyskan igen? Nej, eh, 96. 6 und, 9, 6 und 90. 90. Ja, ah. Han spelar också lite Inglorstad eh, i Bundesliga 2, va? Bundesliga 2. Ja, precis. Mm. Zweite Bundesliga Zweite tror man Bundesliga. säger. Mm. det är nog rätt uttalat. Men eh, de värvan då från Hannover 96, och det är en coming man. Jag tror att han kan... Eh, bli blir årets utropstecken här i allsvenskan. Ja, är... Han beskrivs av Kosovos national landslagscoach då, som en blandning mellan Imba Irami och Anneli Sky. tror jag. Okej, okay, så, så det, tror du det är på den kopplingen via Kosovos coach han har gått i ÖSK? Ja, till det, det jag kommer ja, tänka på det. Kosovos coach heter Albert Bonjak, en, ja, en man från Skövde i Sverige som... Fick stor del av sin fotbollsfostran i Östörebro SK när han kom in som flykting och sov av klubbens omklädningsrum. Tror jag det var. <laughs> okay. Det är att, mer än vad jag vet. Ja, men han, han, han jobbade under Nannebergstrand i Kalmar sen var han i Öskånsfäng tror jag och sen Ner, ner till eh, Kosovo Fullt ja. namn på Nanne Bergstrand, För de som undrar det är Kurt Arne och Arne Och i Hannover har jag varit på So en gång också, såg en flodhäst bland annat Och sen var det något mer jag tänkte på Jo, den första riktigt kända fotbollsalbanen finns Hass... fanns det någon som hette Hassan Shakiri eller något sånt där I Halmstad på 90-talet Jo men han var Makedon tror jag var Makedon? Jag är ganska säker på det Ja ah, okej, okay. det är mycket möjligt att han var eh, ska vi ta... Nej, men En grej till ja, på Hannover Det är ju att eh, Många kanske tänker att ah, nu är en YouTube-spelare som inte ens platsar i det laget som, som har kommit till ÖSG. och Det är väl ingen att jubla över. Men eh, han för ligger väl trea i Bundesliga ja, tror är. jag. År, verkligen ett av årets skrälllag ja. så att det är inget... Dåligt gäng inte platsar i. Och han har ju spelat. Men anledningen till att han blev nedskickad. Då på, var på länge. kant med coach. Exakt. En liten konflikt där. Så att vi, vi ÖSK-fans. Jari här. Vi tror ju, Vi hoppas mycket på Valdetrama. Och vi, på, på tal om Kosovo-spåret. har ju fått in en till kille som också är i Kosovo-börde då. Kursdriv med nu, heter han. Lushtaki, ja. Lushtak. ja. Det här är inte för inspiration in spark. för uttalet. Ja. Det är inte inspark in på när Erika Salle <laughs> tv till Så nu får du lagna ner med Vad du brottugget ja. tills vidare vi i Hammarby Supporters ser väl också att den här säsongen ska bli rolig. Det kommer den definitivt bli. Ja. Jag känner mig alltid stress stressad vi vill gå vidare till låt det är därför jag, Ni får inte känna att jag håller på att avbryta det jag är liksom Någon form av kontrollfreak Det är därför Men, men ska vi ta, ringa upp och få dagens första låt? Eller? Ja, om jag plockar fram Om vi kör en produktplacering här Som jag har ja. gjort varje vecka Iphone, Steven Jobs, are you listening? <laughs> ja, förmodligen så gör han väl inte det För att han är ganska svårt sjuk, den mannen, tyvärr Jag tror att Apple kommer torska väldigt mycket Vad säger du då? Du är också ett stort Apple-fan ja, ja, ja, verkligen det är klart det synd. Jobs har vi någon form av pancreas-cancer. Alltså buksportkötten som ska vara en av de mest allvarliga. Ja Björn, vad gör vi här nu? Vi ringer upp en man som heter Oskar Eriksson. Som fyller år idag. Hallå, hallå. Oskar, det här var Björn Blomgren KK Sports Podcast. Vi sänder live just nu. Ja, vad ser Är Inte live men vi spelar in. Grattis på födelsedagen. Ja, Ta grattis, Oscar. Grattis, Oscar. Ja, gratis. Jag har inte skrivit grattis på Facebook Så jag säger det nu här istället Nej <laughs> vi har <inget> <laughs> Ja. Vad, vad gör du en födelsedag som denna Här fram på kvällskvisten Jag sitter faktiskt och tittar på Varför ska jag sitta i Okej läckert du, du ska få önska en låt snabbt eh, Vilken vill du höra i podcasten Jo, men det gör det. För vi, vi har inte bestämt någon låt. Vi har tänkt att du skulle få önska. Det är din dag idag, ska Spontant, Oskar. Eller så. Så ska jag hitta en trevlig låt för. Ja, ja, Spotify. Som ja, små. precis. Så bara få igång dagar först. Ja, men ja, men det, det, är lite, det tar lite det, för lång tid. Det, det är lite tight E-type-kampioner. få igång. Ja vi kan ställa en fråga med datorn startar Munchtolp Forsby 3-3 i helgen Spontan kommentar. <går> Spontan kommentar. Det är... Ja det är lövligt <går> Nej men hur nu... Det beror på vilken vikning är det är för Muncht också i Är supporterna förbannad utanför Munchens närlivs nu på det lokala laget? <går> Nej det är inte så det är De är nog besvikna kanske De får vänta sig mer. Ja, men det var ju trots allt på en träningsmatch. Resultatet ja. Är resultatet så viktigt? Nej, sådär. Det, det, det var den första träningsmatchen. Eller ni har spelat innan. Nej, ja, det var, det var första, för mycket, första för oss också. Ja, ja mm. Oskar spelade ju för er som inte vet i Mungtals BK. Och gjorde det inhopp på vänsterbacken i runt den 60 :e minuten. Ja, det var oh. lite på också. Du Oskar, en liten fråga. Adam eh, Pettersson hette han bara. Ja, den är han kvar i, i truppen, eller? Men han har du hårt under Pettersson? Ja, precis. Ja, jag vet inte. Jag har inte... Han har inte dykt upp. Nej, han har inte tränat i alla fall. Jag ja, okay. Kanske kommer när gräset blir grönt. Eh, har du fått fram någon låten, Oskar? Ja, eh, jag vill gärna ha... Nu ska vi se. Hon med Edad Sharp Då har, har jag en ha. Det vet vi. Då spelar vi den för dig, Oskar. Ja, ja ha en fortsatt bra födelsedag. Tack ska du ha. Ja, tack. Hej då. Ja, Det där var alltså Edward Sharp med Låten Home Tror jag den heter Det var säkert några mer med att spela in den Men de orkar vi inte nämna nu Vi hoppar på nästa ämne istället Jimmie, mm. innebandy ja. Sunda, mm. säger jag Vad säger du då? Sunda är det match Det är game day som Eller, på Nissebär Facebook Nisseberg brukar skriva game day på Facebook Frekvent får jag säga Ja, precis nu ringer ni Seben för att jag måste klicka bort honom. Jag vet inte varför snubben ringer. Men i alla fall, jo, men då är det match. Mycket, mycket rätt. Stämmer. Det är inte vilken match som helst, eller? Nej, alltså det är, det är avgörande matchen nu då, som vi efter mycket om och män har skaffat oss ett ganska bra läge till vi här i Köpings IBF. Vi möter alltså Vib ungdom. Eller bara ungdom som några refererar dem till. Och vinner vi med tre baljer, så, eller mer, så går vi upp i division 1. Från den här serien. Ja, ni skulle ju verkligen nu vara det här eh, superliga eh, laget, eller några superliga spelare plus lite övriga i, i Vib som har kanske räknat med att gå upp och redan tagit segern i förskott. Mm. Ja, alltså det är bland på copingsbf.com ligger en länk på min blogg så har ju sportchef Mike Nierenen skrivit lite grann. Då. Och det är som han skriver där. alltså Vib, de har ju fick ju behålla ett par från superliga och dessutom värvat in spelare som skulle- liksom räkna hålla inom situationstecken- då, i, om de skulle spela i Superligan. Då så att det, är, det är ett mycket, mycket, mycket bra lag som bara förlorar en match i år mot Kungsörs IBK då är att vi är, trots att vi har liksom, trots att de bara har en förlust att vi liksom kan snuva dem på titeln i sista omgången det är sjukt starkt av oss vi har gjort en ruskigt bra säsong allt har klaffat lite grann samtidigt som allt har klaffat för Vibbo också de har varit illa ute på match de är precis som vi men det är seriens två klart bästa lag som som gör upp om det här då. Den gamla klassiska klischen, motivation slår klass. Så vi får hoppas att IBF eh, är taggade på söndag. Ja, men det, det kommer vi vara lätt. Alltså det, nästan vi kommer nästan vara övertaggade. För att alltså vi har ju. Styrkan med vårt lag är just den här. Eh, Alltså, kollar man på truppen innan säsongen så var det väl ingen som höjde på ögonbrynen. Jag vet inte det finns en en sida som jag vet inte Daniel över om du lyssnar på det här. Det tror jag faktiskt att du gör här, han har en sida som heter www.26hål.se som är någon form av standard för hur vad som skrivs om innebanden in i länet. Han, de, han tippade åt på en åttonde plats. Det var väl där någonstans som flesta trodde att vi skulle hamna Och även ni själva gick ju ut med medialt i alla fall inför säsongen Att vi siktar på att bli ett lag och ska göra så Ja men det, så det gjorde vi helt, helt ärligt också kan jag säga För att, i alla fall jag som ni som känner mig vet att jag är ganska optimistisk lag När det gäller det mesta förutom dom teorier och sånt där. Men kanske äh, även söndagens match som ja, inte har för, för optimistiskt kring när vi na, men kom, Ja, men jag kommer återkomma till det. Men i alla fall det var väl bara Alexander Jarska som liksom någonstans hela tiden har att fan det här kan nog gå ändå. Ehm, så att ehm, när alla liksom har skött sin roll så sjukt bra verkligen. Även de som spelar i mål gör det ruggigt bra. De som bara försvarar, de som räddar bollar, eller den som räddar bollen. Och de som har suttit på bänken, alla har gjort det fantastiskt bra tillsammans med ledarteamet. Det är det som gör att vi har den här chansen. Så här. Ja, exakt. Och nu på matchen kommer ju bli lite speciell. Det har inte varit så mycket till inramning och sånt tidigare. Men vi ringde och begärde... 250 biljetter först, även om man backar lite till KB-hallen eller Stasie-hallen som den populärt refereras till. Mm. Eh, folk från halst har begärt 50 biljetter. Det väntas bli tryck eh, från Köpingshåll. Mm. Där har liksom upprättats någon, någon form av vipplista har hört också. Ja, det vill jag inte gå in på för mycket. Men i alla fall, så det kommer att bli sjukt mycket folk. Det kan vi nog. Ja. Det, det är ju årets match. och Sen ska jag säga, alltså, där är bort, där det blir en radning i vissa Så alltså, När vi mötte Kungsöar borta, Arboga borta. Jo, det var mycket folk, men ja. inte på exakt samma. Vilda sätt att det... Nej, alltså så här upphåsat är det ingen match. Kungsöv borta var ruskigt upphåsat ja. i höst där. Men den här matchen är ju snäppet värre på alla möjliga alltså, alla möjliga hål och kanter. Det, är... ja, det, det blir ju inte bättre än så här det, i en innebandy två. I en regional serie så... så... frågan är någonsin blir bättre än i en kan innebandy, innebandy två. In... Det, det finns inte mycket som, som slår det här för en spelare i Division 2, det det vägrar jag att tro, det, det finns inte. Men tror du det blir något tryck i hallen där? Jag vet att Martin Rudell kommer förmodligen vara på plats- Oklart oh, dock om jag kommer stå här i klacken, det, det får vi se, det har inte bestämt den, men... Du går in på klacken här, men ja, vad vi vet, vissa matcher var varit ingen klack i form av Thomas Norman. Vår gamla skyttekunglar som numera spelar med framgång faktiskt i Örebro och SK som, som spelar för nytt kontrakt. Men ja, men han kommer nog härja, det kommer härjas en hel del. Daniel Alfredsson sitter här också medlem i Köpings underbara klack, jag tror han också inte har några, liksom, någonting emot att skrika lite grann. Uh, Martin du var ju med i en uh, liten förberedelse kan man säga eller något förslaget förberedelse i alla fall som handlade om att uh, på något sätt sätta lite färg på läktaren. Berätta lite om det. Ja, jag vet inte riktigt vad du tänker på. Tänker på bilresan till Nikvarn eller? Nej nah, jag tänker på halsducksförslaget. förslaget. Du, ja, du menar det. Ja egentligen får du, kan du passa över det till med blad. Då, som direkt skickar på en direkt passning tillbaka till dig där. <laughs> Ja, tack för den passningen. Jag är men tröst. Äh, och vad ska jag säga? Det är ju bra då Mike Nieren hörde av sig i ska... tidigt skede, kan man säga. Um. Om att äh, Landskrona Boys supporter sektion sålde ut billiga halvstugor för 25 kronor styck. Jäkligt billigt för att säga. Svart-vita sån. Mm. Ja, det låter nästan lite för bra för att vara sant. Jag tänkte åka upp och, och köpa lite i ett <laughs> Men eftersom de var samma färg där. Men, som köper sig B som svart och vita. Ja, ja eh, men sen satt jag på, på jobbet där en torsdag klockan fem. Dagen innan jag skulle åka hem så, så ringde mig bra där och... Eh, Säger att jag måste åka upp till Landskrona Och lösa de här halsdukarna. Det är den som studerar i Malmö alltså. Det ja. är inte särskilt långt. Eh, och det gick ju inte speciellt bra. För de stängde där klockan, klockan sex. Så det jag hann aldrig upp. Så det blir inga halsdukar helt enkelt. Nej precis. Det var Mikenierna en lång utdragen men är fortfarande besviken på Martin Rudell. tillägga. Nej då mm. tror jag inte tror att det förbjudan på en, en segelbärs på, på sända front. Om det går vägen. Ja. <laughs> Nej men alltså. Om man återgår till matchen. Det beror på, får vi en bra start så kan vi ta dem Jag tror att En X-factor i den här Matchen blir ju Christian Mattsson Alltså det är en gammal landslagspelare Och det har liksom i sina bästa år Han är väl 25-26 Någonting Så att det kommer bli omöjligt Men oerhört svårt för oss att stoppa honom Men jag tror att har vi den farten vi haft i anfallspel De senaste matcherna, då tror jag att Hemmapubliken kommer att ha det väldigt kul på söndag Så att jag ska inte säga att jag är pessimistisk men man inser hur svårt det kommer bli. Men samtidigt så vill man alltid tro att vi har en chans och det tror jag faktiskt. Mm. Ja men det är, det är klart ni har det om ni bara behöver vinna med tre mål. Mm, det men... kan hända. Vad skulle du sätta för odds på matchen om du fick agera Bukki? Alltså odds på att vi går vidare alltså, och vinner med tre mål. Eller? Ja, kör. Sure. Asian Handicap, minus tre. Ja, exactly. Minus 2,5 Minus 2,50 då. Ja. ja, Men jag skulle tippa, som jag har skrivit i, i min blogg här, så tror jag säkert att vi ligger på 1,3. 1,4 kanske. Och vi är någonstans 4,5, 4, 4, 4 där kanske. Ja. Uh... Ja, jag, jag räknar du, för övrigt på de där oddsen Jämförde de med hur det, hur det brukar se ut på internetsidor. Återbetalningen blev strax över 100%. Jag tror den ska ligga där. Mm. Om man ja, gör en jävla beräkning. Så, så det är ungefär så ett spelbolag hade suttit i Oddsson. Mm. Nej men jag tror att just fyra, fyra, eller 4,5 gånger pengarna. Det, ja. Där skulle jag liksom kunna suttit i pengar på oss tror jag. Liksom. Det ja. okay. ja. Jag vet inte om det är återbetalningen Som är den där procenten som anges förresten Men no någon jävla procent Och den satt rätt i alla fall men Vad tror ni över det om matchen? Eh, Svårt jag... att säga Men Nej, det kommer en... ju bli en jävla kamp ja, Det är väl ingen bra. av oss som har sett Vibba Alltså man har bara följt lite grann i... Jag såg, eh, vi var ju nere i Tjeckien i eh, Var det en träningsturnering eller? Mm, men då var inte med. Nej men Mats som var med i förhålland Såg lite där, tungt i steget Så jag får hoppas att eh, att han har misskött konditionsträning så har grabbarna någon chans att plocka han då. Ja. Annars... Ja, det är våra, våra försvarsspelare kommer att ha en mycket viktig uppgift. Ja, precis. Kenny, Linna och, och company där. Absolut. Ska vi släppa in i banden och hoppa på något mm. uh, ja, nytt? Kom och redan... kolla på söndag för övrigt. Vilken tid? Ja, det, vilken tid är det? Eh, klockan 15.00 på, på söndag. Och kom i god tid. Parkering blir nog svårt att få. Fan vad jag reda upp det här nu. Klockar men... är ju fan band finalen va? Eller? Ja, exakt. Den börjar. Den börjar klockan två tre... brukar det vara <coughs> Är det inte Fjort... 13.15 band 14.00 har du börjat tidigare va, Då har vi ja, alltså ingen kompajärre på plats i Koldalen då. Eller? Sitter du och kollar? Sp Han kanske spelar, spelar in matchen. Ja, så kanske. Kan man, ja, hur vanligt tror Är, är det nu för att man spelar in grej på dvd? Det är väl inte lika vanligt som på VHS, eller? Har ni inte statistik på det? Ja, det var det faktiskt inte. Speciellt inte idrottsevenemang, där ja. resultaten ändå är i mobilen hela tiden. Nu för tiden. Ja, exactly. I med de här nya smartphones och allt möjligt. Ska vi ta en, lå en låt direkt, eller ska vi prata lite, lite bandy? Eller? Ja, lite bandy kan ja. vi väl snacka. Vi vet inte så mycket. Men de, de gjorde väl det de skulle, pussla ihop det bra. Och, vi pratar eh, Kisbandy nu, eller IS här. Ja, det enda laget i KQ-regionen. För övrigt i Arpåga, då ser man bandy och minne bandy tycker jag är extremt fult. Oh, okay. Folk refererar i vardagligt tal med att ja, men han spelar bandy. Aha, Det är... tror jag inte piqué mafia med Henrik Honkan Hammarberg i spetsen skulle uppskatta. Nej, men... men du menar i Folkmund? I Folkmund, alltså. ja. Jag hörde extremt mycket på läktaren eh, när jag var kolla kollade på IFK mot Forsby och IFK mot Köping. Eh, för övrigt en massa läktarskvaller det är helt sjukt vad folk, vad folk idrar säg någonting mer säg nej, något mer. nej men det var, de kommenterar för övrigt det var någon som tyckte att eh, IBFs back Robin Eriksson hade sola solarium på tåg för mycket undrar vad han höll på med läktar, <laughs> men grejen är att han hade varit i Thailand i två veckor där eh, vi chillade lite grann i hans eh, inte hans familjs nej, det är ingen beachcock, det är en vanlig kock det, låg eh, uppe på Pine Hill ett stället du vill inte du vågar inte säga vilken ort det är. Ja, men vad fan du vill inte. Hänga ja, det, det det låg det låg en liten bit från stranden i alla fall fint beläget i mm. något bostadskomplex. Jag, kan, kan, kan jag I, i en kika i Thailand stad jag, jag måste fick in med, där kom dagens skinsberg. Ja där. Nej vad fan. men vafan. jag börjar tänka på, finns det någon låt man kan referera till så att det är befogat att säga Pine Hill finns det någon annan nå alltså, vi köper vi kör papaya kokorna Nej, jag tycker Martin Rudell Eller... har ett förslag på låt som du tog, Ja, vi har lite om bandy här innan. Så vi, ja, just det. Vi köper. Vi den. av Galenskaparnas låt Galenskaparna och... av After Shave med bandy-bandy. Spola, spola isen Spola, spola isen Spela, spela, bandy bandy bandy vi gillar Det var Bandy Bandy med Galenskaparna som vi snackade om lite lätt efter fel, Arbogabornas felaktiga Bandy-referens som alltså pekar på innebandy. Och, jag ville klippa det där lite i slutet men det fick jag inte göra för, för övriga här. så att, Nu har vi outat Martin Rudell som körde fel i Köping. Mig som... Ja som jag har nu jävla talfel Nu måste jag få säga att Jimmy Blad du sitter med inom hus Det ser för jävligt ut, nu går vi vidare Ja men det passar ju väldigt bra med det Dwayne Wade-linne Jag kör idag Nej det ser för jävligt ut med, med, eh, Martin, med någon det, Martin, det, Du har väldigt bra koll på Köpings IS-band eh, In, Inte nu numera Du det, har haft bra dumt, koll Du är gammal bandyspelare ja, det Fossad av Per-Olof Norman och Carl Gunnar Åhman Eh, ja, de, och eh, jag måste säga det jag snackade med en grabb, nu bort vad han heter i efterhand med Henke, träffade på bishops i fredags. Det var en gammal bandyskolecoach va? Men det är väl Pi och Karl-Gröna Roma som har, som har haft oss genom åren får man säga. Och du lirade väl lite under Tunberg också ett tag? Ja, jag gjorde några fåtal, fåtalets träningar där, men det ja. när du är, när du När du har liksom druckit en öl eller två så brukar du ofta hävda att du aldrig fick chansen. Ja men lite så var det nog, det tycker jag Det är, det är många, många av 88: 88'erna som, som delar, delar den uppfattningen också Att vi aldrig riktigt fick chansen under Thunberg Och det får ju kis peja lite för nu De klarar ja. ju kvalet mot Dief i Djurgården då, med, med Inte med nöd och näppe, det var 2-0 i matcher Men det var utklassning i andra ja. matchen ja. Ja. Nu ska vi inte rikta det här, alltså någon agg mot Thunberg Nej, så, absolut, nej absolut inte, inte. Absolut. Han har gjort mycket bra i den här föreningen. Det är, det är han hel del kvar i de föreningen fortfarande. De, de, han, är alltså, han är tränare för några ungdomslag. Ja. Men, men just att för Kis, de har ju det gamla gardet med, med Björkdal, med Mikko Peri, med Danny ja. Kober. Jag vet inte om han har spelat så många matcher i år. Skadad eh, kanske, de brukar gå skadad ofta. Och, men eh, liksom, sen har de, det är väl bara Dennis Svensson som är sen liksom, 80-talist i det där gänget. Nej, de har, jag vet inte om väl... Kåberg och eh, ja. Falk. Ja, men de ja, är, är, är... 90-talister. Ja, just 91, ja, precis. Så att det är ett stort gap det. Och som, inför, alltså förra säsongen var Keysbandy väldigt roliga. Då hade de ju Martin Andreasson, Bissen, eh, Mattias Bissen och Larsson hade inte råkat ut för sin olycka. Nugget var med också. Nugget och var, var med också, flagging. lika så. Eh, så att då var de ju riktigt bra och vassa och då trodde man kanske att de... De kunde ju tampas med de bästa. När ja, de, de slog, slog ju Tillberg där. Äh, På andra dag. Mm. Men i år så. De har ju inte alls rosat marknaden mm. i år. Jag tror tyvärr att det blir ännu tuffare. Jag, jag kommer ihåg att jag pratade oh. med. Ja, eh, för en grej jag skulle göra för K -K sport Så skulle jag köra en intervju med Martin Andreas. Vi körde tennis. Resultatet behöver inte nämnas överhuvudtaget. Han krossar med lätt den bästa tennisspelaren jag mött. Liksom. Men i alla fall då sa han det att han, han trodde att Key skulle klara sig kvar den här säsongen. Och sen åker man nog tyvärr ur åren som kommer, den kan vara vad tror ni, är det en profetia som, som slår in ja, i, i och med att uh, ungdomsverksamheten är, uh, ja, den är väldigt dålig i krisbandy, så, en, så kan det mycket vara dålig vet jag inte om det nämnde. det är svårt att få ungdomar att spela bandy och få upp lag nu då, dåligt om du jämför med när vi spelade då var det ju, ja, det var många kullar som som mm. spelade, är, är det som har gått in och snottat? Ja, jag jag från tror det. det, jag tror nästan det har, har fått större utriving i stan Banden har tappat av lite, klingat av lite är Tillsammans ju... med ishockey tror Sen jag, är ju jag basketen eh, På gång också Faktiskt, Ulvi Basket eh, Så här bra ungdomsverksamhet som vi har i basket nu. Mm. Det har Köping, var väldigt länge som man hade Faktiskt Så att, visst är det som så att andra, andra idrotter Har blivit mer attraktiva än att liksom frysa eh, På krillan Vintertid, nej men så är det alltså Hocken har ju också till viss del <skratt> Vad man har hört i alla fall Tappat ut det. Eller? Eh, jo, det har, har den hört. lite igen. Det, det, det finns några lag som har droppat där, tror jag. Eller det finns några glapp i årgångarna. Och det märks Så. ju på Köpings Hockers, Ala. Hur gick det för dem till slut, Björn? Du som är anställd på den lokala reda, eh, blaskan? Eller ja, där. jag skulle behöva kolla upp det jag, ah. jag har inte koll på exakt hur det gick. Men, men de klarar kvalet, eller? Eh, det är det jag inte har koll på. <laughs> Okej, okay. okay. det, det får vi ta och kolla ah. upp. Vad var det mer vi skulle googla här? Som vi glömde? Ja, just det. Nej, vi skulle inte googla. Vi skulle kolla upp på... På mobilen hur för han Jim som målvakten. Kom, vi måste ju ta det till nästa paus här nu. Ja, på, men, men vi ska ju snacka lite mer Bandy. Kanske något, Vad snackar ni ska sen. jag försöka ta reda på under tiden. Va? Eh. Ja, problem, problemet med, med, med Kiss Bandy i år var väl att de hade problem med, med styrelsen. Det var väl ingen som, som mm. tog på sig ordförandeposten. Så att men det var de inför in säsongen. Ja, de visste inte riktigt om, om de skulle få ett lag eller inte. så att Försäsongen drogs väl igång i Augusti och normalt sett brukar man dra gång redan i, i maj, juni där och köra en gemensam eh, försäsong. Då. Men nu mm. fick man ju hålla igång individuellt innan, innan då augusti så att det kanske var många som slarvar med det. Jag vet att Johan Björkdahl var med och körde med Kungsörs IBK, alltså försäsong det. Och jag tror nog att han hade... Det var, det är sant. Jag sätter du ränkar lite på ögonen i Men det, det är sant. Han hade nog tänkt då att han skulle köra där eh, om han inte så att säga... Om inte Keys fick någon lag. faktiskt. Men återgår ni till bandtuget så fortsätter jag kolla. Ja, Rydell. Men eh, det var lite om, om organisationen. Men på plan så finns det ändå ett lag som presterar bra. Sätt i förutsättningarna. Det har varit tunt trupp. Det har varit skador, sjukdomar och så vidare. Men de klarar sig ändå kvar till Sive en sist. Ja, jag har inte sett någon match. Jag är bara... Har bara hört det riktigt ryktesväg, men de, de spör ju Djurgården här då i kvalet. Det var väl ingen snack om sakerna här hemma på Krillan. Nej, det var kross. Eller 9 1, eller vad det blev. Ja, 8 1, tror jag. Eh, I Stockholm så vet jag inte riktigt vad det blev, men det var en... 3-2 till Kis. Uddarmålseger, ja. Så det är ju skönt att, att knäppa, knäppa Djurgården. Det får jag väl säga. Men eh, ja, var var vi någonstans? Säsongen. <laughs> <laughs> Som helhet. <laughs> ja, precis. Den, den frågan ska nog passa vidare till, till klicken, tror jag. Dave-klicken Nilsson kände badvakt och matgest på Falkboet normalt då. Jag tror jag vet inte om klicken mm. lyssnar på det. Görande, så, så skulle vi vilja ha med han ett avsnitt, eller hur? Ja, absolut. Ja. Eh. S Köpings stenhårdaste frisyr bara, att säga. <laughs> i särklass i <laughs> <de> här, <laughs> hemligheten är sock i vatten <laughs> ja. är det del jag vet inte om du har någon kommentar på att uh, Henke att snurrar på sig grillen han var med och lira. fick en hel del speltid i år uh, han var assisterande tränare året före ja, det är en teknisk spelare helt klart, nu vet jag inte riktigt hur hur gick föran i stort. Men han gjorde väl några, några ball i det här på slutet. Så det, det är väl kul. Han var ju också med och tränade oss 88-87-laget ett tag. Eh, och gjorde det bra för att säga. Men eh, ja. Nej. <går> vi släpper det. Ska vi ta en låt och gå till paus? Eller har du googlat fram något på ja. iPhone? Ja, jag hade det. det. Det är han. Om det är Regis Colombelli. Colombelli. Spännande. Så står det så här på Arvo Sjadras blogg då. För att ska vi knyta ihop det här med bandet först och främst. Kisa har gjort det jättebra efter förutsättningarna. Nästa år blir förhoppningsvis, eller förhoppningsvis förmodligen ännu svårare eftersom det ryktas om att eh, Davidson och Eriksson bland annat kan vara på väg. Men bort. det har man ju hört i tre, fyra år nu. Det kan hända i alla fall men, eh, men då gör vi så här då Då, då kappar vi banden eh, och sen en fråga På, på Arboras blogg då som, som bloggarna där har ställt i det här nyförvärvet Jimmy, Jimmy Abraham Jimmy Abraham, Intervjuoffret i den där ja. välkommen till klubben, intervjun Om du fick ta med dig en spelare Från din förra klubb, inom parentes Du tränade större delar av förra säsongen med Örebro Syrianska men valde att inte spela matchen Med dem, slut, slut på parentesen där Till Arboras södra IF Vem skulle det vara och varför, då svar han, ...målvakten Regis Colombelli... ...för att han är en av de bästa målvakter jag har spelat med. Och nu är han klar alltså. Ja, Coolt exakt. Ändå. Jag har att han tränare med Köping FF... ...förra försäsongen. Men de hade både både... ...Glensjön och Rasmus Karlsson som alternativ då... ...och blev... ...ingen vidare kontakt där. Men till i år... ...kanske man skulle ha följt upp. Jag inte, vi har inte sett Colombelli annat än på Youtube. Det kan bli bra, det kan... ...såklart bli mindre bra. Och med det sagt, ska vi ta en låt till eller är det slut eller vad händer? Nej men vi, vi kör väl en låt och sen har lite avslutningstugg eller? Ja, Hinner det... vi med den, den alldeles sånt? Det tycker vi är. Ja, jo då men... Ja, men kör vi för då, låt nu? då kör vi Dire Straits med Brothers in Arms för det är där vi måste vara på söndag för att slå ungdom. Through these of destruction Baptisms of fire I've witnessed your suffering As the bad Mark Knopflers klassiska slagdängar där. Vi ska väl försöka runda av det här med, med någonting ett par minuter i alla fall. Vad, vad händer i helgen förutom innebandymatchen matchen på söndag? Någon som har något att rekommendera? Som sagt, tidigare band i sn som jag sa. Men det, Mellan ja, bollnas och Saik där. Vi, samt. ÖSK ellsborg i Kort, vi tar en liten eh, rundgång här. Vem tar hem band i finalen? Rydell? Sandviken har ju bäst trupp uppenbarligen men Kort, jag hoppas, hoppas på bolls. Björn? Nej, jag uttalar mig inte ingen koll. Därmed. jag måste säga Sandviken är så att de slog ut Hammar. Ja, då säger jag Boll nästa. För att få lite bollkoppling. Där. Annars som händer i helgen är att Forsby möter något gäng som heter Östermalms IF, tror jag. Är det från Stockholm? Nej, det ah. trodde jag också först. Det är ett Eskilstuna-gäng som håller till runt femman någonstans. Mm. Jag tror vi lirar klockan tre på lördag. Så att jag skulle vilja se minst lika mycket folk som på Konstgräset förra helgen. Mm. Var det ja. några profiler där att kolla då? Eller? Jag vet inte, jag tänkte inte så mycket på publiken. Jag lirar mm. 90 så att ah, okay. man stirrar inte utåt så mycket. Men, <laughs> men, <laughs> men jag vet inte, Peter Sjönfält var där i alla fall. mm. mm. Okej, okay. jag vet att han ringde till och Laxo eh, direkt efter vår match mot Ramna, samma dag Och då, precis när de pratade så hade Martin Sjöland rullat in 1-0 Vi gjorde den 1-0 där? Eh, ja, exakt mm. Då trodde man att det skulle rinna iväg, men det gjorde det inte Nej, det gjorde det faktiskt inte, det var bra jobbat där. Får se, jag håller på er, det är i år Ja, det hoppas jag de flesta gör Min moderklubb klubb, Forst BFF ja. ja, nej men det var Martin Rydell, hur var det som var med i det här då? Nej, det var kul Inspirerande från början, men det gick ju bra det här Mm hur, tycker du... Mundantag för några <skratt> små fadässor här. Men, ja. Ja. Eh, hur tycker crew att det har gått så här, eh, när vi bara improviserar? Tror ni vi får skit för det här, eller tror ni folk gillar det? Eh, det var, var roligt att köra så här faktiskt. Så folk får säga vad de vill. Ja. Eh, det är ju gratis. Så att, ja. ja, nej men eh, då, om du inte har, är det någon som har någonting mer, räck upp en hand alla händer ner. men då tar du. vi upp <laughs> som vi låta gepper eh, dig men då tar vi väl och rundar av det här tack för att ni har lyssnat de här dryga 40 minuterna så på till seendet.